Ciudadanos edota Podemos bezalako alderdi berrien presenziak ez du eresten historikoen lana. PP eskuineko alderdiak berelekoa indartu zuen, justuki bigarren hauteskundeetan Psoe sozialistak aldiz, hauldurik agertu ziren. Azken asteetako ez ere agertu den bezala. Ezkerrean akordiurik ez dutelakoan atseman abstenitzearen autua egiten dute Beste naz, hilu garen aldekotz egin beharko zituzten Espainian. Eneko itsez naola berriako kasetariarekin aipatu dugu. Presidente gai bat eh, proposatuko du investidura zaiurako, eta orduan ba, Kongresiko Maiko presidenteak ba, investidura zaiua hau da, eh, presidente autotzeko zaiua eh, deituko du. Eta ematen duela zori, azzeburuan izango da. Hmm. E, garbi dagoena da Mariano Rajoi Pepeko burua aterako dela Espainiako presidente atzo pesoeko batzorde federalak ba, erabakizuelako mm, aztenitzea eta beraz e, rajoi aterako da presidente gehiengo simple bidez. Haurreko bi aldietan, e, abenduaren ogoian izan zantzan lehen nabitziko zera utizkundeak eta gero eh Azten, e, Rajoi izan presidente gai, eh aurkeztuzena baizikita PSOEko Pedro Sánchez, baina ez zuen gehiengoa sinplea ere lortu eta mm, ondoren e, Rajoi eh zen ekaineko ekaineko Autzukunen ondoren eta harkeretsuen gehiengoa lortu. Eta orain eh PSOEkoen aztentzioarekin barra joi aterako da presidente gehiengo soliarekin. Boa, biztadena elementu hainitz uh, badira, jadanik bigarren bozketa uh, egin behar zela, eskundak, egin behar zirela, eta, bo, pentsatzen zen mezala eskuina garaile aterako zen, emaitza eh, obeagoak ere egin zituen uh, PPEk eta hor beste gauza da ere, azkenean, sozialistak uh, zatitu direla, ere, uh, be, ezin uh, akordiorik atxemanez ere ezkerrekoen uh, artean, hor alternatzen bateere edo posizio bat sortzenal baizuten eta azkenean ere sozialistako e, ez badute ere ofizialki egiten olako partetailtza bat egiten dute zenta eskuina uzten dute pasatzen abstenituz. Bai hori da, azken batean da pesoek ezakiela benetan zer egin. Gau da mozo urti dago pePRreandik, berrogeita ba, hamarre diputatu ingurura dago, eta, gero, haren eh, alternatiba osatzeko, ba, ezinan eh, alkitu da Pedro Sánchez. Azken batean Katalan eta Euskal Abertzalen, eh, babesa behar duelako. Eta EJ-arena bueno, izateko modua baluke, baina Katalunian garegon, profeso independentista badago, eta han, ba, bai eskerrak Ezkerrak, Artur Mazen eta, bai, eh, ba eta Pujet Mon, presidentaren, Alderdi eta, bueno, haieke eskakiz independentistak dituzte eta eskatzen diote auto eskubidea esken matean. Mm -hmm. Orduan, ezin aurkitu da PSOE, ba, PP-ren alternatiba bat osatzeko, eta orduan, bueno, mm, alderdi eta zatituta, zatituta dago, e, batzuek ez duten nahi, e, Rajoi babestu abstentzioaren bidez, eta beste batzuek, Ba, bueno, ez dute nahi, iru harren eut ezkunderik, baina ez dute nahi, hori, ez eman, eta hori nahi alde egin dute. Mm. Ma, azken batean, peso, haulu baten, ba, izla bat da.